Det er ikke første gang, vi har besøg af dagens gæst, men sidst han sad her, var han ny i sit job. Seks dage tror jeg, han havde været i FC København, og kunne derfor ikke rigtig dykke ned i truppen og i fremtidsplanerne. Det håber vi, at Peter Christiansen kan i dag, fordi han har overstået sit første transfervindue i spidsen for FC København. Så velkommen tilbage i Københavns klub, Peter Christiansen, eller PC, som vi nok kommer til at kalde dig undervejs. Og vi optager jo om mandagen, selvom vi udkommer, så der sidder noget inde i dit hoved, kan jeg fornemme, der ikke er helt færdig bearbejdet. En kamp i går, øh, som jo var øh, sat op til den store øh, mesterskabsduel, øh, øh, som vi kommer til at se nogle stykker af hen over øh, sæsonen. Den endte ikke ud, som øh, I havde håbet inde i FC København. Hvor den landede hos dig her dagen derpå? Nå, nej, altså det er jo øh, ekstrem skuffende for os, at vi ikke øh, kan vinde den fodboldkamp, når vi får øh, den gave at spille øh, en mand i overtal så lang tid. Så øh, vi kunne ikke finde løsninger i går, vi kunne heller ikke øh, spille med den kvalitet og skabe det antal af chancer, som vi har gjort i, i lang tid egentlig. Så øh, det er lettere og det er primærende, vil jeg sige, men øh, vi skal videre. Sådan er fodboldlivet i års. Overraskede det, der, øh, når man tager jeres momentum øh, i betragtning og den selvtillid, der trods alt må være flyttet ud i holdet gennem de senere øh, uger? Ja, yeah, ja, yeah, det, det gør det egentlig, men øh, som sagt, nu skal vi ikke... Det er det øjeblikspillet, og vi har gjort det rigtig godt over lang tid med et nyt og et ungt hold, og øh, det er også måske sundt nok en gang imellem at blive mindet om, at det hele ikke bare kommer af sig selv. Det var så ud som om, at der var mange, der, der havde en forventning om det i går, også af dem, som havde kampdragten på. Men så... måske en irriterende modstand og blive påmindet af? Nå, i men selvfølgelig. Det er jo en meget hård konkurrent, sådan er det. Ændrer øh, nederlaget til FC Midtjylland i parken i går øh, på din opfattelse af FC Københavns øh, sæsonstart? Nej, sæsonstarten har jo været mere godkendt. Altså, ikke mindst øh, pointmæssigt har det jo været øh, en, en af de bedste sæsonstarter. Og det er jo øh, det, som vi ofte har talt om. Det er utroligt vigtigt, at når toget kører fra sæsonstarten, så skal man ikke stå tilbage på perronen. Fordi så kommer man til at, være, at løbe efter øh, i meget, meget lang tid. Så det er et enormt rygstød at have fået så mange pointe, men det er klart, at, uh, september afgør jo ikke uh, mesterskabskampen, men jeg kan da godt forstå, at man i FC København er, er, er skuffet over resultatet, men jeg synes måske allermest, man burde være skuffet over måden, man, man taber på. Uh, Al respekt til Midtjylland, som jo uh, op ad bakke uh, står en kamp igennem uh, uh, meget professionelt og uh, meget effektivt og meget imponerende. Omvendt øh, synes jeg, det er synd for de næsten 35.000, der var i parken, øh, at vi ikke fik lidt mere godt spil og mere underholdning. Og det falder jo tilbage på, at et hold, der spiller 11 mod 10, har både øh, forpligtelsen øh, og også en kæmpe chance for at, øh, at skabe en, en meget bedre fodboldkamp end FC København. Øh, Formået i går, det synes jeg er ærgerligt. Det var dagsordenen ind til jeres ja. træner. Han gik i studie hos, hos, hos vores konkurrent og lagde sig fladt ned, og så sagde han, at han synes, der blev snakket for lidt om Brøndby i mesterskabskampen. Er du enig i, at vi også skal have dem med ind i mesterskabskampen, eller er det en uh, duel, alt andet lige mellem jer og Jamen, Jeg ved ikke, hvorfor vi uh, bruger tid på dem efter sådan en kamp. Det var en kamp mellem FC København og FC Midtjylland, og jeg synes, at uh, der var rigeligt at tage fat på i forhold til os selv, og i forhold til uh, den uh, rivalisering mellem os og dem, så det, det ved jeg ikke, hvorfor vi bragte op. Så det er ikke et tema, I har kørende på Horde. kontoret? Nej. Vi skal jo snakke om transfervinduet. Det er derfor, vi har inviteret dig ind, fordi at nu har du ligesom set truppen an lige siden ja, 1. april, cirka, der, hvor du starter, og, og har kunne kigge på den her sammensætning, som du skulle bruge foråret på. Hvad var det, inden vi dykker ned i det? Hvad var vigtigt for dig, da du gik ind i transfervinduet, hvor du ligesom havde set det, du skulle se? Jamen altså... Øh... Jamen, jeg havde jo også brugt øh, noget tid på det, inden jeg kom ind og, og kigge kampene og, sidde og finde ud af, hvad, det, hvad, hvad der kunne måske kunne virke og hvad, hvad der skulle ske af ændringer og øh, hvad det var for en slags gruppe, jeg gerne ville øh, sådan, øh, sætte sammen. Øh, og der er der klart, der er nogle ting undervejs, der også ændrer sig og får nogle nye indtryk. og ser nogle spillere, som, som også i den nye stil og under nye træner. Staber sit game op, og det er også, også gældende hos os. Ligesom der var nogle unge spillere, som, som tog nogle skridt, som også gjorde, at vi ikke behøvede at, at måske kigge så meget på de pladser, de ligesom kunne beklæde. Så, så, jeg tror, det var vigtigt, at jeg fik de ti kampe i mesterskabs, mesterskabsudspillet, og fik det kigget efter. Og og fik de svar, men, men det er klart, jeg har jo også et, et kæmpe team bag mig, plus jeg har en trænerstab også, der har nogle holdninger til, hvordan det skal, skal se ud. Men sådan helt overordnet, så, så tror jeg, at det var, det var vigtigt at få, få blandingen til at være en anden end den, der var. Altså dem, som så kan jeg kalde dem vores bedste spillere, vores mest erfarne spillere, eller dem, der har har gjort det bedste over tid. De skulle blandes med noget andet end det, de var blandet med i forvejen. Og det var andet noget ungt og noget sultent, øh, men det var også noget, noget, øh, noget dynamik og noget tempo øh, og noget, øh, hvad kan man sige, øh, noget personlighed og noget attitude udefra. Og det, det, det var sådan nogle af overskrifterne, da vi gik ind i vinduet. Jeg så, at i FC Københavns klub, tv, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det, klubhuset, tror jeg, det hedder, dagen efter transfervinduet, der siger Jes 2 op noget med, det var også vigtigt at få, hvad kan man sige, ændret omklædningsrummet. Hvor meget her hænger det sammen med det her med, at mange af de, hvad kan man sige, etablerede spillere, de mest erfarne også de mest luntunge spillere hos jer, jo havde sådan nogle roller, der måske ikke var de bærende. Der var nogen, der sad på bænken, der var nogen, der ikke spillede deres bedste og var sådan lidt du... Jo, men jeg, jeg var jo lidt på det før også her. Det er jo det her med, at man skal have det rigtige mix, og man skal også øh, man skal passe på med at have for mange, som måske har haft sin bedste tid, for, altså, har sin bedste tid foran sig, eller, eller bag, bag sig. Og, og, og der, der tror jeg bare, det var vigtigt, at vi ligesom fik ryddet en lille smule ud i nogle af de der ting, og fik skabt nogle nye øh, relationer, nogle nye dynamikker i gruppen, og, øh, og med de idéer øh, i forhold til spillestilen, og, og, og, og det og forsøge at lave et mere ærligt fodboldhold. Forstået på den måde, at jeg gerne ville have, at det var mere hårdt arbejde, når det var mere moderne i forhold til det, Jamen så, så var vi nødt til at se, om vi kunne lykkes med nogle af de her bevægelser. Og det, det, det synes jeg sådan, til 70 eller 80 procent af det, at vi kom langt med det. Nu har vi selvfølgelig ikke set, Niels Christian, effekten af de her indkøb eller afgangen for den sags skyld, men hvis vi sådan ligesom ser på overordnet navnene, der er gået ud af en af FC København i det her transfervindue, hvordan vurderer du så PC's første transfervindue? Ja, på, vi var inde på det før på turneringsstarten, og, og, og pointene der er hentet, så synes jeg så det jo, så kan man da godt sætte flueben ved det. Uh, og jeg synes også, det har været udefra set se, meget forfriskende at se uh, nogle unge spillere uh, komme ind og, og tage nogle positioner. Uh, og uh, ikke bare levere en ældedel, men faktisk uh, gå ind og, og være med til at skabe. Nu har vi talt om... om uh, om øh, nogle af de unge spillere, men altså det er jo ikke bare fordi de er unge, men altså øh, den kant med Victor Christiansen og Darami øh, i starten af sæsonen øh, terroriserede jo på den nærmeste øh, højresiden hos modstanderne. Øh, og det er altså det, det er to spillere under 20 år. Øh, så det var jo en del af det udtryk, som jeg tror, det er det, det PC hensyder til. Øh, og så er det klart, at der var nogle øh, ældre spillere, og det er jo også rigtigt, at det kan være et kæmpe problem i et omklædningsrum, Uh, hvis ældre spillere som normalt føler, at de bør spille uh, som ikke spiller og uh, det kræver meget af dem også på træningsbanen nogen magter det, og nogen magter det ikke, uh, jeg skal ikke bedømme fordi jeg har ikke stået og kigget uh, voldsomt meget på, på træning i Else København men uh, det er jo klart det er jo en vurdering at sige, kan de bidrage stadigvæk uh, så kan de være utrolig vigtige fordi uh, vi taler jo også om at man ikke kan vinde mesterskaber med mælketænder Uh, og det kan så København heller ikke. Så man skal have nogle rutinerede spillere, der både træder i karakter og forbilder, både i kampene, men også til træning. Og det er jo selvfølgelig, går jeg ud fra uh, PC's uh, store vurdering. Uh, hvem, kan jeg, hvem kan jeg bruge i det fortsatte arbejde, og hvem kan jeg ikke? Men det er jo klart. Det er ud altså, ja, men det, var, det var jo den... Uh... Det var jo det, der var, ligesom var, var opgaven i det her vindue. Uh, også fordi, at uh, der er en ny uh, trænerstab, og det er en, uh, der er en ny sportsdirektør. Så det er jo klart, at de tanker, vi gør så de idéer, det er jo ikke de samme, som de, der lå tidligere. Uh, der, er noget, uh, der er spillere, som er der stadigvæk, som er, som er hentet af andre, og som er rigtig, rigtig dygtige, og det er skide godt arbejde. Og de også laver resultater før. Men i den nye retning, og på den nye måde at gøre tingene på, der var der bare nødt til at ske ændringer. Så, uh, ja. Skal vi starte med afgang eller tilgang? Jamen, der er så mange, jeg tror ikke, vi kan nå. Nej, men så... hvis vi nu dykker ned i det, den ene, det ene afsnit først, så tager det næste, hvor du ja, ja. skal starte. Nå, men ja, det bestemmer du. Så starter vi med afgangen eller de mest prominente af dem, lad os sige det sådan, øhm, Rami. Jeg har ikke bedt at lave et supersal. Jeg tænker, hvis du skulle lave et supersal for FC København, eller sætte navn på et, så er det nok en mand som Mohamed Dharami. Nej, jamen. Hvorfor er han ikke jamen, et Jamen, jo, jo, men altså... Super salg, det, det, det er også noget at gøre med, jamen, kan man få en, en, en pris, som er øh, fantastisk i forhold til spilleren? Øh, kan man øh, måske endda få en pris for en spiller, som man ikke skal bruge, som er høj? Det synes jeg jo lige så godt kunne være et super okay. Altså øh, øh, store transfer, og, og den transfer, vi laver på ham, jamen, den er jo øh, stor og flot øh, på danske men, men, men spilleren og hans... Øh, Hans betydning og hans, det niveau og det samarbejde, han havde fundet ind i med Victor Christiansen, det var også øh, fantastisk at, at være vidne til. Og jeg tror, vi alle sammen øh, var imponeret over den måde, som han i de uger, det stod på, blev ved med at levere. Mm. Og, og jeg tror, den snak, vi havde, mor og jeg, det var, at jamen, du, altså, du, nu må vi se, om det her det kommer til at ske. Men indtil da, så kommer du i hvert fald til at levere den vare, som, som dem, der står og på os, de, de kan forvente. Og, og det var jo med en klump i halsen den dag, han sag, sagde farvel. Jeg har ikke engang arbejdet med ham meget længe, men, men, men folk, der har arbejdet med ham på, på KB, øh, øh, øh, fans og klubben, der har fulgt ham op igennem årene og, og, og fulgt med, det, det, var da, altså det er sjældent, du får sådan en reception, når du, når du forlader en klub, fordi det sker altid i et, et sommervindue eller i et vintervindue i pausen, hvor man ikke er der og måske kan sige farvel til fansene. Så, så jeg, jeg var, øh, ja, det, var, det var et stort salg, men det var, det, jeg, jeg, synes, jeg synes også, det gjorde også ondt på mig på en måde, i, forstået på den måde, at, at han var så vigtig en spiller, og at, øh, at det var egen avl, og det var øh, noget, som der var mere i. Æ, egentlig i, i den hvide trøje. Så, så, så det, det var sådan øh, tvækket, kan man sige. Og det har ikke noget med penge at gøre? Altså havde, han, havde du fået 50 mere, så havde det ikke været... Øh... Det har været den samme følelse, okay. tror jeg, at vi har siddet med. Okay. Så. Øh, kan, du, kan du tage os lidt ind i processen? Fordi vi tror jo i lang tid, at han skal til klubbrygge, Og så, ja. øh, så skal han ikke til klub Brygge, så skal han til Ajax. Jo, men altså, man kan sige, at der har været egentlig et langt forløb, øh, og jeg tror også, at jeg kommer til, har der jo været noget interesse for Mo. Så, så der er nogle af de ting, der bliver vækket igen, og der er andre, der kommer til. Og så er der sådan, den anden del af det, hvor der også er noget forventning fra spillernes side på et tidspunkt og, og, og hans bagland, som gør, at okay, nu bliver vi nødt til at ligesom, tage det skridt videre og så virkelig egentlig gå seriøst ind i den her dialog. Mm. Fordi i starten, der, der, der, vil jeg egentlig bare, der var det ikke interessant. Fordi, og det, det er også en styrke, nogle gange bare at sige, det, det gider vi ikke. Det kan vi ikke gå ind i. Men så i fase 2, så kommer de her øh, øh, vil sige, behov og ønsker fra, fra, fra spillers side og, og, og, og hans bagland, som også gør, at vi er nødt til at ligesom, øh, se, om vi også kan, kan lande noget, som er rimeligt øh, for Østø København. Havde det været umuligt at holde på, hvis, hvis det nu var det, du vurderede, at øh, vi vil have ham en sæson mere? Nej, jeg, det er jo ret øh, klart fra hans side, at nu er det også øh, tidspunkter, og jeg tror... Hvis du kigger på øh, den klub, han så ender i, øh, det tror jeg også var lidt af et øh, drømmeskifte for mm. ham selv, og jeg kan jo se, at øh, når jeg tager hans, øh, hans events fra, fra, fra de første på optræn og af aftenen, så, er det jo, så har han jo været lige så elektrisk øh, dernede faktisk, som han har været øh, eller var hos os her til sidst. Betyder det noget for, for jer for dig, at det er en klub som Ajax, han lander i? Altså gør det noget for, bedre for jeres selvforståelse som klub, end hvis det er en, hvor I Klub Brygge, hvor mange ville sige, skal I ikke være på samme niveau? jo men ja. præcis. Altså, det, det ville jo ikke have været fantastisk, hvis det havde endt med Klub Brygge, fordi det er en klub, som vi egentlig, selvom de har et væsentligt større budget, og også bruger, har, har, har genereret flere penge over den seneste tid til øh, det sportslige budget, øh, og også gjort det godt med det og sat sig på tronen egentlig i, i, i Belgien. Øh, men det er klart, Ajax klinger jo anderledes, plus der er også noget historik, og jeg tror egentlig også, at Spillerens vej videre derfra, og i den stil, øh, de gør, at, og den... Øh, den vedholdenhed, de havde egentlig at ville have ham, og den måde, som det foregik på at møde op i, ind i parken efter en kamp og, og ville have møder med både med, med os, men også med, med spilleren selv, mm. det, gav, det gjorde stort indtryk, og det er det helt sikkert også godt på, på Mo. Var der, var der flere muligheder, eller var det de to, der ligesom... Jamen, der var flere, men ikke, ikke noget, som var, var, var konkret og lige så stort som det er. PT er ikke sådan væltet bagover over den der rekordhøje transferpris på Darami. Hvad siger mm, du til det selv? Nej, det er ingen af os, der er væltet bagover. Så er det bare Den, mig. den type, øh, type spiller. Øh, vi har været inde på det nogle gange. Vi talte også med, med Michael Stenskov om det i sidste uge altså PC er det sådan, undskyld, PT, Nej, det er, også svært. <laughs> øh, er det jo sådan i, i det europæiske øh, spillermarked, at øh, den type spillere, der spiller på de forreste positioner, øh, spiller i alderen op til 22 år, det er, det er de mest attraktive øh, og højst prissatte spillere i markedet. Mm. I modsætning til tidligere, hvor man ofte kiggede efter, Spiller i 25-27 år, som var stadigvæk øh, unge og stadigvæk kunne udvikles, men som også havde meget mere erfaring og mange flere kampe. Nu kan man sige, at han altså efter nåede 100 kampe for, for Efter København, så han er jo ikke helt urutineret. Men altså, nu er jeg jo og jeg har jo kendt hans øh, historik øh, som ungdomsspiller, og det har jo været, øh, det har været en lang saga. Øh, og der hører også med til historien, at øh, han jo rent faktisk ikke havde Dansk statsborgerskab og inden han, han skulle siger, komme i gang med at få det, inden han fyldte 18 år, fordi der kom nye regler omkring øh, noget sådan, og øh, der var så nogle forskellige årsager og problemer, der gjorde, at han ikke havde fået dansk Og der var efter øh, København jo øh, meget ind over at hjælpe til med, at øh, både i forhold til ham og hans familie, hvordan man skulle håndtere det her, og hvad han ville, og hvordan det var ledes. Øh, og, og i alle de der drøftelser i den tid indgik jo også Perspektivet, at et dansk statsborgerskab er altså vigtigt for dig, fordi det vil være lettere så at komme ud i det europæiske marked, når du har et EU-borgerskab frem for et Sierra leone pas så, så hele den, og Derfor kan jeg jo godt forstå, når man så leverer de præstationer, som han gør, jamen så er man nået dertil, hvor man siger, okay, nu er vi så også enige om, at nu skal der måske ske noget. Så det er jo sådan set en, en logisk og meget fin opbygning, hvor, hvor spillere og klub har haft et langt forløb, hvor man er enige om det. Så på den måde synes jeg jo, at det er en, en meget lykkelig historie i stedet for de der ivindelige diskussioner, man er til at høre om nogle spillere vil afsted og kan ikke komme det og nogle klubber vil gerne af med nogle spillere og kan ikke komme af med dem, og de kommer til de forkerte klubber og det der datter. På den led har det, synes jeg, det har været et godt salg. Jeg savner ham allerede. Jeg savner ham i går. Jeg skal se. <laughs> <laughs> det. kan jeg Måske også det kan være, du ikke vil sætte lige så mange ord på det, men jeg skal spørge dig om var Dharami blevet solgt, hvis det var lykkedes jer ja, at sælge øh, vinden, som det var jo det, der gennem foråret ligesom var lagt op til? Sidst du sad her sagde du også, at han skal koste over 100 millioner af Jonas vind. Og så er det jo som om, at den der øh, hype omkring ham, den daler, fordi han ikke får det i EM, som han kunne have fået. Nå, men der har stadig... jo stadig været øh, stor interesse for Jonas. Jeg synes bare ikke, at der har været... Øh... Bud af en størrelsesorden, som gør, at vi skal kigge ind i det, og derfor har vi afvist dem. Jeg tror stadigvæk på, at han kommer til at få en, en, en sæson i år, hvor han laver rigtig mange mål, og hvor han forhåbentlig kommer vi langt i, i Conference League, og det er også de internationale mål, der tæller der, og såvel på, som på landsholdet. Så... Øhm kun vi har solgt dem begge to? Ja, det kunne vi vel godt, hvis, hvis pengene havde været rigtige. Men kunne du have fundet på det? Fordi det havde jo også Ja, det tror jeg noget, godt, ja. men det afhænger jo også igen af, altså, hvad er det for en, en sum, der er tilbage? Hvad er det for et hold, der er tilbage? Mm. så øh, Det skulle have været store penge, hvis, der, hvis det skulle have været begge to. Det, det, det er der ingen tvivl om. Øh... Der var jo bud på ham, hørt vi, fra, fra midjyllands venner over i Brentford. <laughs> Hvad tænkte du, da det tænkte ind? Nå, men jeg svarede jo bare Rasmus pænt tilbage og sagde, at det svarer jo til, at jeg byder en million euro for Evander. Og så tror jeg, at vi sendte et smile til hinanden, og så var det det. Og så hørte du ikke mere? Nej, det gør jeg ikke. Så der er ikke kommet en bud to? Jeg forventede heller ikke at høre mere. Jeg er glad for, at jeg ikke hørte mere, fordi det var simpelthen for dårligt tilbud. Men du overvejer ikke lige at smide en million i bud på i vandre? Jo, oh, men jeg er, jeg er bedre at, at bruge tiden på, en end og skamme bud på deres. Men bud. tror du, det var for sjov, det her bud? Eller tror du faktisk, det var ramme? Ah, nej, det var så, så, så, så, så, uh, så uartigt var det trods alt, ikke. men uh, ja, de kan godt lide at, at lege lidt med det. Men det, det er sådan, der. Det, det er da meget sjovt lige, Niels Hvis nu Brentford havde taget en af FC Københavns bedste spillere, så havde de jo også styrket FC Midtjylland. Eller? Jo, men jeg ser, jeg ser det egentlig ikke sådan. Altså, jeg, vil sige, jeg, jeg ligger lidt på linje med, hvad PC siger. Altså, der, der er så travlt i, i, i den butik der, at man ikke har tid til, altså, enten er det seriøst eller er det ikke seriøst, og så må man jo... Hvis ikke man er i nærheden af markedsprisen, så er det jo ligegyldigt, så er der ingen grund til at bruge tid på det. Det gælder sådan set i alle sammenhænge, lige meget hvem det er, hvor det kommer fra. Øh, men det er egentlig meget sjovt, det du fortæller, men hvordan det ligesom, at du, at du får en, jeg ved ikke om det er en sms eller en mail, fordi der er faktisk en, der spørger, Frederik Labeck, hvis det skulle udtales, sådan spørger, hvordan foregår en transfer, hvis man er interesseret i en spiller, bliver der et beløb per mail, eller hvordan har man en viden om spillerens værdi, om spilleren er til salg osv.? Jo, men altså, det, det, det kan foregå på mange måder. Jeg kan egentlig godt lide at, at være i enten telefonisk kontakt eller sidde i et fysisk møde med, med dem, man snakker med omkring de her ting. Men ellers så er det jo mange gange sådan, at du har et dialog på telefon eller igennem en agent, og så, så kan man jo godt sende et, en, en pæn mail afsted, hvor man siger, at man er interesseret i den her spiller, og vi forestiller os den her slags transfer og den her slags øh, bonuser om det er interessant for dem, og så får du et svar tilbage, og så er du egentlig i gang med, mm. med selve forhandlingen. Men kunne jeg i princippet sende dig en sms og sige, at jeg vil godt byde 10 millioner euro på Jonas Vind? Ja, det kan du da godt. Så altså kan, kan du godt komme ja. ja. <laughs> alt, det skal jeg så altså lige have fast. Øhm, jamen, Det er da bare meget sjovt at høre. Men så vidt jeg har forstået, er det også noget med, at I har en eller anden, et eller andet forum, hvor man faktisk kan sætte spillere til salg, eller vise, at man, at man gerne vil have dem ud i markedet? Ikke? Ja, der er nogen, der bruger det system, men, og, og det er sådan en, en, en platform, hvor du kan kontakte klubberne, men altså, det kan du jo også, selvom du ikke bruger det system. Men der kan du se, om der er nogen, der synligt jo, er. Men, jo, jo, jo men salg. det er også øh, sjovt, når du, hvis man har en time eller to. Og, det, det, det, har egentlig, det er nogle andre hos os, der sidder med det der. Okay. Det er vores, øh, vores folk inde i Skausing, der sidder og holder øje med den slags. Men det lyder det, som football manager i virkeligheden. Det er jo ikke, øh, så vidt jeg husker det, så er det jo ikke frem med topspillerne og de mest interessante spillere, der, der florerer på de lister der. Det er som regel øh, trupspillere, hvis jeg må bruge det pæne udtryk, øh, som man måske gerne lige vil signalere, at øh, her er der en mulighed, og der er nogen, der gerne vil, og hvordan og hvorledes ikke. Det kan jo være. Der er et hul, der skal Men en trupspiller fra Bologna, for eksempel, kan det også være interessant? Jo, det? jo, jo, men, men, men det, er jo, det er jo igen, altså, med, vores scoutingafdeling afdeling har jo kendskab til stort mm. set alle spillere i hele verden. Så det er klart, hvis der er noget, som er øh, på en af vores lister, som dukker op øh, i Red Bull eller i Bologna, som du siger, eller et andet sted i en, i en stor engelsk klub, som de gerne vil have ud på lån eller et eller andet, hvad det nu kan være, jamen så kan det godt være, at vi lige vender det på det ugenlige uh, scoutingmøde så... så så ligger vi den ned, eller vi går videre. Det spor, det er egentlig det, man kan bruge det til. For lige at lukke vinddelen af, så skriver Kristoffer Havskov her. Hvad er planen med Jonas Vind? Sælges han til sommer, eller vil man gerne have, at han får et potentielt CL-gruppespil med næste, med næste sæson, eller er det blot betinget af, hvornår en klub ligger et tilfredsstillende beløb? Jamen, det er jo mest det, det, er mest det sidste. Altså, vi skal jo hele tiden finde ud af, også, hvornår er det rigtige tidspunkt for, for, for et salg af Jonas Vind. Og der, der skal du kigge lidt frem, og du skal prøve at planlægge efter det. Æ, har vi folk klar æ, i pipeline til når han ikke er der æ, længere, æ, fordi tiden kommer jo på, på en eller anden dag æ, så, så, så det handler jo om det også, at, at forberede og gå klar til, til de her ting æ, samtidig med så, når er æ, timingen rigtig, jamen havde Jonas haft et fantastisk æ, EM som du nævnte, eller mm. til hul på før jamen så kunne det godt være det at være her til sommer men det igen det afhænger igen af, får vi den som penge, som, som, som, som vi føler, han repræsenterer, den værdi, han har for FC København. Så, så det er jo primært det, den sidste del af det. Og så lader man tage en øh, sidste mand øh, til, på afgangssiden, så går vi til sejningerne. Det kan også være, du hellere vil snakke om dem. Andreas Bjerland, øh, som jo der har været sagt og skrevet meget om hans tid i FC København, sådan set øh, lige fra han blev sejnet øh, i sin tid. Øh, han bliver sendt afsted til Lyngby på sådan en øh, leje, der ligesom gælder kontrakten ud, FCK-kontrakten ud. Men så kommer der en historie forleden dag, det så jo egentlig meget... Øh, hvad kan man sige, pænt ud. Så kommer der en historie dag i tipsbladet, og jeg vil egentlig gerne bare læse citatet for dig, ja. hvor han siger, jeg følte mig ikke værdsat til sidst, når man uden grund får frataget sit nummer, uden at få det at vide af klubben, tænker man, hvad er det så, jeg er her for? Vi er voksne mennesker, og kunne bare have talt om det. Havde de sagt, der kommer en ny spiller, han skal have nummer 5, var det fair nok, og en del af præmissen i fodbold. Når man gør det uden at sige noget, bliver det for mig lidt en børnehave, så det var for mig tid til at finde noget andet. Hvis vi fik ikke noget at vide før til allersidst, hvor PC trak mig til side. Vi fandt så frem til en løsning, at jeg skulle til Lyngby." Øh, fortryder du noget i, I denne her afslutning Det gør med, jeg absolut ikke Jeg kan sige at Og jeg har også vænt det her med, med, med Michael Som er jo repræsenteret spilleren Ja og vi skal jo huske at Han er jo rent faktisk stadigvæk ansat I FC København Så det er sådan en lille smule uanstændigt At gå ud med det der Også fordi at dialogen var som den var Og jeg tror faktisk et af de første møder jeg har Med agenter efter jeg startede Det er her med med det pågældende selskab der, hvor vi diskuterer den her situation og den her udfordring, vi står overfor. Fordi at vi har svært ved at se, at han kommer til at spille en rolle fremadrettet. Jeg har stor respekt for hans karriere. Jeg har, jeg har altid været fan af Andreas Bieland, for det ikke kan være løgn. Fantastisk i, med hans fod og i opbygningen og hele hans person egentlig. Så vi skulle finde en løsning. Og den løsning, den var jo, at i og med, at han var skadet, så kommer han ikke mere på træningslejen. Og jeg tror, vi spiller en kamp dernede den 10. Rejser hjem den 11. Har fri den 12. og den 13. Og jeg tror, den 14. der aftaler er med Lyngby og med Andreas, at det er det, vi gør. Og så tror jeg, at den 15. eller den 16. så går det, bliver det offentliggjort i medierne. Og så tror jeg, at vi Uh, giver uh, David Koçulava hans uh, nummer den 16. Eller noget af den stil. så, så, så det, Nogle gange så tror jeg, at de, de, deres kronologi uh, er lidt anden end den vi, uh, vi sidder med. Og jeg, og jeg tror også, at, at, uh, at uh, han savner måske i medierne en lille smule, og så laver man en, en, en, måske en lidt uh, anderledes og en lidt forkert uh, udlægning af, hvordan opleveles det rent faktisk foregives. Så jeg, jeg, jeg synes, man skal holde sig for det der jeg synes, vi havde en, en ordentlig dialog. Jeg synes, at øh, jeg var så straight øh, over for ham, som jeg kunne være. Øh, og jeg øh, tror jeg egentlig, jeg var glad for, at vi fandt den her løsning. Så jeg, jeg forstår ikke øh, problematikken efterfølgende. Det går jeg er du skuffet over øh, det udtalelse? Nej, jeg skulle ikke skuffe over noget. Jeg, jeg, jeg kommer hurtigt videre, det er ikke det, men det er bare unødvendigt. Altså, jeg synes, det, er helt, øh, det er os, der, har, øh, der stadigvæk betaler øh, langt hovedparten af, af hans løn. Og det skal man også respektere som spiller. Det skal man huske. Hvad siger du til den her, Christian? Fordi det var en lidt pussy historie, men jeg troede i hvert fald, nu var der ligesom nu var Andreas Bieland rykket. Jeg synes det er ærgerligt, at Tyskbladet, selvom det nu er bare blevet et indlæg i Ekstrabladet, jeg synes jeg, det er ærgerligt, at den pågældende journalist ikke evner at stille nogle relevante og opfølgende spørgsmål, så man fik en lidt mere nuanceret historie, men så har der måske ikke været nogen historie. Det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige, er jo, at PC har jo ret. Altså, manden er jo ansat. Og meget bekendt er man ansat som funktionær. Jeg ved, at spillerforeningen er meget travlt med engang imellem at tale om klubbernes forpligtelser over for spillerne. Der glemmer man engang imellem, men spillerne har altså også som ansat en forpligtelse over for sin arbejdsgiver. Og der vil jeg nok sige, at der er nok lige på kanten af, hvad man kan tillade sig i forhold til det, at han er lønnet funktionær i FC København. Men det må stå for ham selv. Så vil jeg tilføje det, at det, der overrasker mest... Det er jo i virkeligheden det faktum, at det er jo ikke PC og Jes der ligesom i første omgang har vurderet, hvor er øh, Andreas Bjelland henne i øjeblikket. Fordi jeg er da bekendt med, at øh, stål Soldmarken allerede på et tidspunkt havde meddelt Bjelland, at det begyndte at lage mod inden. Og vi kender alle sammen historien, og der, vil sige, der er også en del af den. Jeg var med, da vi skrev kontrakt med Bjelland. Mm. Der Og der havde vi med Stensgaard, hans agent, jo nogle hæftige diskussioner om, hvor langt den kontrakt skulle være. Og vi havde også nogle lægeundersøgelser. Men det er jo ikke overraskende for nogen, ej heller for Andreas Belland, at hans bentøj efterhånden nok blev så udfordret, at han ville have svært ved at spille kampen. Han gjorde det glimrende, da vi signede ham. Det var en glimrende signing. Vi var meget glade for ham. Og han gjorde et kæmpe stykke arbejde år et og år to. Men vi vidste jo allerede, da vi skrev kontrakten, at år tre, okay måske, men år fire, der ville det nok være, være, være vanskeligt. Det ved han også. Han havde som betingelse, at han skulle have en fireårig aftale. Det sagde efter København med åbne øjne ja til. På trods af, at vi nok vidste, det ville blive meget svært at få Bjerland til at spille på højeste niveau fire år senere. Det viste sig så desværre at være rigtigt. Uh, han skal spille på et lavere niveau. Og den der historie, han kommer med, som jeg synes er helt til grin, det er, at han uh, er skuffet over, at han ikke har fået lov til at spille sig i form på holdet. Altså, hør her, det er ikke Lyngby, undskyld. Uh, det er heller ikke en, en serieklub. Det er så København i Superligaen. Der har man ikke tid til at lade en ældrende, skadesplade spiller spille, måske spille sig i form. Så det er jo en lille smule selvoverordering, må jeg sige. Og jeg synes, det falder svært tilbage på ham selv som de ville sige over Jylland. Jeg er skuffet over det, må jeg sige, fordi alle kendte præmissen, alle ved situationen, og i stedet for at glæde sig over det, han har opnået, og det, han har bidraget med, som vi alle sammen er glade for, så synes jeg, at han skulle lukke det kapitel med formentlig en udmærket aftale med at spille for Løgneby på et lidt lavere niveau. Punktum. Så der var noget, Det er ikke noget, ord gjort. fra en tidligere sportsdirektør. Så der var ikke noget, du ville have gjort der anderledes? Jeg gider, ham Nej, nu, jeg gider jo ikke at bryde den hvad kan man sige, respekt, der skal være imellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Nu har Lis Christian givet sin Passion. version. <laughs> nu har han udlagt teksten. Ja, jamen lad jeg så hoppe videre, fordi der var jo også nogle tilgange, som vi gerne vil blive klogere på. Nogle af dem har vi set, nogle af, nogle af dem har vi set lidt mindre. Og Isak, jo... Ja, de står lige der, ser at de kommer op. Så fint. Isak Johannesen var jo, øh, hvad kan man sige, der var meget øh, røre og mange rygter i øh, de sidste døgn op til vinduet lukker. Æ, han er en af dem, der lander til øh, allersidst. Hvad var processen øh, her? Men jeg, jeg tror, at øh, hvis vi tager Isak sådan helt øh, og, og skal prøve at bryde den en lille smule ned, så er det jo en spiller, som øh, FC København også har kendt, og hele... Øh, Fodbold Danmark og hele Skandinavien har kendt siden han var 14-15 år. Han lå jo og spillede øh, seniorfodbold på Island øh, i en meget, meget tidlig alder. Og øh, jeg ved, at FC København forsøgte at hente ham dengang. Jeg var faktisk til stede oppe i den uh, indendørshal, han spillede, fordi jeg kiggede på en anden spillere. Sugen Schmidt var deroppe, og øh, vores øh, direktør for talentafdelingen, øh, som, som øh, brugte... Øh, mere tid på at prøve, så man går overtale forældrene øh, under den kamp her. Øh, du forsøgte ikke? Øh, nej, nej, nej, nej, Vi, vi, vi var ikke uh, i nærheden af at kunne uh, komme til ham der. Så, uh, og han træffer så et valg om at tage til IFK Nord Nordtjøbing, fordi at de ligesom kan, kan, kan, kan se en, en vej uh, for ham ind uh, i seniorfodbolden ret tidligt. Så, uh, så det er jo en spiller, som inden han nærmest er blevet 18 år, det gjorde han for et par måneder siden, uh, har spillet 50-60 kampe i, uh, i Alsvenskeren, som uh, som en, en, en ret afgørende spiller for, for, for Nordkøbing. Så, så det er jo en spiller, som alle i bund og grund kender. Men der, der er ingen hemmelighed, at vi, vi var ude af et andet spor. Øh, og jeg følte bare ikke til sidst, at vi havde den øh, rigtige øh, profil, den rigtige øh, kvalitetsspiller til de rigtige penge. Og så, er det, kendt, er det spiller, ja, spor? ja. Og så, så, så skiftede vi simpelthen spor og sagde, så vil heller hellere have et, øh, et skandinavisk toptalent og bruge øh, midlerne på det. Og så gør, gør ham øh, klar og sætte det en lille smule øh, før den tid, der kommer, når vi ikke har en Rasmus Falk, en Pep Biel, eller, eller hvem det nu kunne være på midtbanen. Hvor sent så, er det, du tager den, øh, den udvinding? De, den, den, den, den går vi i gang med, den, den idé de sidste øh, par dage. Der, øh, den, den, der rumster den, hvis vi ikke vi kan lykkes med, mm -hmm. med, en, med en ren kandspiller. Og, og det, øh, der vil jeg også godt sige de sidste... Øh, de sidste par, par dage, der, der, der vi, vi har vi store bud ud og vi, vi, vi jagter noget, men det skal også være rigtigt, og vi har også øh, spillere, som siger nej tak, øh, fordi at de øh, ikke kan få øh, den udfordring, der hedder Europa League eller Champions League gruppespil, og, og det kan vi ikke levere i år. Spænde som, det ben for dig i virkeligheden? Ja, det, det, det gør det også, så derfor er det så vigtigt, at, at vi efter København øh, kan, kan, kan matche begge målsætninger, nemlig at blive dansk mester og spille i de rigtige øh, gruppespil, for ellers kan vi ikke komme til de spillere. Og så kan vi måske ikke have os. Så det er, øh, det er vigtigt, at vi er med der. Så, så så vi skiftede spor og fik ham ind i stedet for. Var det det, man kunne aflæse på? Det var jo ret interessant at sidde derhjemme og følge med på sociale medier, fordi I, jeg ved ikke, om du er vant til det fra AGF, men det var jo som om, I nærmest havde tilskuet på lægterne til jeres træks det deadline de, de kører også rundt Fordi på der kan man ja. jo høre, at der er en skuffelse eller et eller andet, hvor folk de skriver, at nu er de sure over et eller noget efter de synes, I havde været ikke glade. Ja. Er, det, er det så sent, at I... Nej, altså jeg, jeg vil gerne sige, at jeg har så rutineret en en flok mennesker omkring mig egentlig, så, så, så det der, det er jo faldet på plads omkring klokken 5-6 stykker, Nej. men, men der, der er bare nogle ting, der skal ske, og, og, og Isak er på Island med a og der er nogle læger, der skal snakke sammen, og der skal sendes nogle billeder frem og tilbage, og, og, og så, videre, så videre, men, men, men det er da klart, vi, vi vil jo gerne holde den hold den i kog også, men, men, men, men det er egentlig ikke det, der ligesom er, er formålet med det der, men, men ja, der var jo projektører op på, øh, på kontorerne, og vi måtte rulle ned, og så videre. Men, men det, er jo, det er jo fedt, og det viser jo bare, øh, hvad det er for en interesse, der er, og hvad for en, hvad, hvad for en øh, elektricitet vores fans har i forhold til her, øh, den her fodboldklub. Og, og, og, og jeg synes jo, jeg tror også, der var en på et tidspunkt, der kommer ind til mig og siger, hold kæft, der må holde en dernede i en bil, fordi nu er det lige fortalt, der bliver leveret pizza, og det var sgu, sgu rigtigt nok. Så der er altså siddet nogen ret tidligt på dagen allerede, omkring kl. 12 13 stykker, at, hvor, så, og lige pludselig tror jeg, at til sidst så var der jo en 50-60 mennesker derude rundt om. Stod om de det også jublet derude? Nej, men altså, det, det er faktisk sjovt, at de melder om den jubel, der, der tror jeg faktisk, det er, der, der, der er en af de, en af jeres, fra scouting slår en anden for scouting i bortænding. <laughs> så, øh, så det, <laughs> det, det alt, det bliver, øh, det bliver der tolke på. Nå, no, okay, så næste gang, der går I en bunker, der ligger et sted uden vindue og jeg... Jeg, jeg tror, vi bliver siddende, men det kan vi være, vi kan billetter ja, til, <laughs> det til... det tror jeg er et musik. show. Hvor meget uh, interesse var der for Isaac? Fordi uh, jeg tænker, siden han lander i FCK, altså, hvordan kan han det, hvis, hvis han er så uh, hypet, og, og, hvad kan man sige, så mange store klubber gerne være fat Nå, ja, altså, jeg tror, han er så godt hjulpet hjemmefra også med en far, som har spillet på absolut topplaner, hvor de hele tiden har, har skubbet udviklingen frem som det vigtigste. Mm. Spilletid og, og, og tage de rigtige skridt, og det er også derfor, han valgte Nordsjøbing i sin tid. Spillet på U19-landsholdet, U21, og så A landsholdet nu allerede. Så, så jeg, jeg synes, det er en rigtig sund måde, som de kørte på og så videre, derhjemmefra men også øh, hans, øh, hans rådgivere, det de, de er det vigtigste. De, de, de, de, de vurderer, at de rigtige skridt skal tages, for at han kan nå egentlig hen på den destination. Og det, det synes jeg jo det, jo, det er jo sundt for nogle unge spillere. Men, men jeg, jeg hæfter mig også ved, at... at, at, at at når han kan, Der er mange, der har været svært ved at sige nej til, til, til Liverpool, til Milan, mm. til de, de største klubber, Real Madrid, osv. Er det dem, han har sagt og Jeg tror også, jeg tror også vi er, når, når vi kigger Martin Ødegaard og andre, som, som tog det store skridt, og så egentlig har været lejligt ude lige siden, og nu endelig har fundet sin, sin, sin, sin, sin plads nu i Jarsen, osv. Mm. osv. Så, så det, man skal passe på, selvom det også er en stor klub, så man skal passe på med ikke at, at, at, at få styret det der behov for tidligt. Og der, der synes jeg, at de er træffer nogle gode valg, men det er ingen hemmelighed, at at Rønnebærene var der også sure andre steder i Danmark. Det, det, det fortæller historien ikke noget om nu, før nu, men, men der, er der, der er der andre, der har siddet i møder også i sidste uge, både i Sverige og, og, og på, på Zoom med, med vedkommende. Men, men det er også der, der ender med at form, og det, det, det er en stor tilfredsstillelse. Så der er flere danske klubber, der har set ham selvfølgelig også sidde og regnet med, at han faktisk ind hos dem, da han så blev præsident? Nej, ikke regnet med, fordi øh, det er jo klart, at de skal, de skal trods alt op og bruge nogle, nogle midler på for ham til, til deres klubber, men det... Men hvem har råd til ham? Jamen det jo, det vil jeg ikke øh, nærmere ind på. Jeg ved bare, at det er glad for, at han endte i FC København. Hvem har råd til ham, Christian, i det danske landskab? Nej, ja, det ved jeg ikke. Det er jo et spørgsmål om Der er jo sikkert noget af mange. Jeg kan nok... Jeg hvis du kigger på den danske Superliga, så er øh, to af de klubber, der er i Superligaen, kunne vel i fald være interesserede. Alle er jo interesserede, vi talte om det før, alle er interesserede i, i de store øh, talenter, og der scoutes intensivt på alle talenter i hele Norden, øh, uanset om det er Island eller Færøerne, men også i alle de andre øh, nordiske lande, fordi... Øh, øh, der er noget potentiale at hente det, og det er der, der både kan skabe det, det gode spillere for få ind på den leder, at de hurtigt integrerer bare i en trup, og øh, er det spillere med udviklingspotentiale, så er det klart, så er det både sportsligt og økonomisk og øh, ordentligt interessant. Det der er bekymringen, øh, PC er lidt inde på det, øh, det er min bekymring, det er jo, at nogle af dem bliver hypet utrolig meget i alt for tydeligt og, og alt for hysterisk, i alt for unge alder. Og der skal man altså give unge spillere. Øh, beskytte dem en lille smule, også mod medierne, mod fans øh, forventninger, øh, holde fast i den øh, udviklingsplan, der er lagt, øh, være tæt på dem, beskytte dem. Og Også fordi unge spillere laver jo fejl, laver flere fejl end mere rutineret spillere. Det skal de lov til at gøre, fordi hvis ikke de får lov at lave fejl, så bliver de heller ikke bedre. Så der er meget stort behov for at, at, at passe på dem. Og jeg er lidt bekymret over, at der engang imellem bliver meget hype på, på meget unge spillere. Vi har altid haft et princip i min tid, i hvert fald i FC København, og vores ungdomsspillere. Dem omtalte vi ikke, og vi omtalte heller ikke, om der var nogen, der henvendte sig til dem, eller om dem, eller et eller andet. Vi kunne godt holde dem i den boble, de var, og beskytte dem, så de havde et godt udviklingsmiljø og ikke skulle tage stilling til alt muligt forskelligt. Og det er også derfor, at man skal sørge for, at alle mulige mærkelige agenter og klubagenter Klubikomra. og hvem det ellers er, øh, belejrer dem på den ene eller anden måde. Men det er jo også en tid uden øh, ja. sociale medier, øh, ja. video øh, fra, fra U19 det og U17-kampe. <U2> ja, det, det må have været let. <laughs> <laughs> men men så, så tiden den ændrer sig bare, og hvad hedder det, øh, det er svært at styre den hype der, men, men, men jeg synes faktisk, at vi har en ret sund, øh, fordi vi, der er ingen tvivl om nu med vores U17 og vores U19-hold, der, der kommer flere spillere op, øh, og, og, og der er øh, rigtig meget talent. Men jeg synes bare, at de folk, der, der, der har fat i dem og omgås dem i dagligdagen, de, de har de ved, hvad de har med at gøre og hvad, hvad de har i hænderne. Så, så jeg synes egentlig, at vi har et fornuftigt niveau på det. Men ja, der er store talenter på vej. Hvor står det skub er det, din forventning, at Isak er for jer? Nå, men ja, ja, ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at han vælger i København. Jeg synes, det er fedt, at vi kan få den over, over linjen. Men det er jo lidt ligesom Holmstrøm. Jeg, jeg, vi, vi, han skal også have en introduktion øh, over tid. Øh, og, øh, han er lige blevet 18 år, øh, og selvom han ligger og spiller øh, for det islandske agerdanshold, og han, han håndterer det rigtig godt, og han er en sund dreng med, med et sund øh, bagland, så, øh, så prøver vi jo også, og det er det, vi har gjort her til at starte med, egentlig at sætte ham ind på nogle tidspunkter, hvor øh, at udfordringen den måske er til at få øje på, fordi kampen er afgjort. Men i går var vi nødt til at, til at, at, at bringe ham, fordi, fordi at, øh, han har idéerne, og han har visionerne i, i, i, i spillet, og han har kvalitet i, i sin i, på, på afleveringer og på pasninger og på, på, på afslutninger. Han kommer så heller ikke i nogen situationer i går. Jeg tror faktisk den eneste mulighed vi rigtig laver, hvor at vi får, vi får ramt mellemrummet og sat noget støttepassning og noget op, hvor Jonas skyder forbi på den lange stolpe. Det er, jo, det er jo han er involveret der. Så, men det er bare en dygtig, intelligent spiller. Og men vi skal også introducere ham ordentligt. Og det var en det. Nu kommer der en kamp nok sandsynligt, man kan se, om der er jo for en fx. En pokalkamp, som... Ja, som <laughs> Så smitter, kan man vurdere jo, om det er det rigtige tidspunkt. Det er, det. Øhm, det er en af de seneste signings. Du laver også nogle tidlige signings i uh, form af blandt andet Diks og Grabara fra uh, AGF. Var du ikke uh, upopulær nok i Aarhus? Jamen, jeg, jeg synes jo, det er lidt en fjollet diskussion, egentlig, den der, fordi... Hvad hedder det? Det er jo... Uh, når man, bliver, når man træder ind til døren et andet sted, så, så, så har jeg jo den kasket på, og så er det klart, at jeg kender dem, og jeg ved, hvad de står for. Men når jeg kan hente Kevin Dix på en fri transfer i Fiorentina, den mest, næstmest scorende højre bak i, i hele Europa, skal jeg så holde mig tilbage, fordi at jeg har arbejdet andet sted før. Det, det, det, det synes jeg ikke er, kan, være, kan være rigtigt. Men hvad betyder relationen positivt? Nå, fordi klart, du har jo et forspring, i og med at du kender at de her to mennesker. Jeg har siddet med ham og siddet over for ham, og jeg er egentlig også, vi træffede en beslutning på et tidspunkt, hvor manden var skadet, og hvor at sundhedssektoren i, i Aarhus lavede et fantastisk stykke arbejde med ham og fik ham gjort fit. Men, men, men men altså, der må jo være flere, der kunne være ind over, hvis det var sådan. Jeg tror, at Kevin vælger det her, fordi han synes, det er det mest ambitiøse projekt. Og, og fordi at den platform, han kan, han kan træde ind på i FC København, den er så attraktiv, at det også kan være det rigtige skridt for ham videre. Du tænker på, at det er en spiller fra Feyenoord, som kommer til Fioncina mm. ret tidligt, og ligger og spiller Champions League over mod, mod Manchester City, og direkte over for Sterling på, på Emirates, og, eller Etihad, undskyld. Så, så, så det er jo en spiller, som ret tidligt har... har har været på en rigtig, rigtig høj hylde hollandske ungdomslandspillere osv. Æ, altså for mig var det en no-brainer, fordi at, hvor, hvor tit kan du hente en spiller med den kvalitet på en fri transfer? Æ, og i forhold til Kamil Gavarder, der tror jeg aldrig nogensinde, at det var et tema for, for AGF faktisk, når det kom til stykket, fordi de kunne ikke betale transferen. Men er Rønnebærne sure i din gamle ja, klub. Nej, det, det, det, det har jeg, det tror jeg ikke. Æ, hvor, hvor, jeg kan ikke se, hvorfor de skulle være det. Øh, derudover så er der jo kommet øh, folk ind, som zinger kutsularver. Vi skal ikke ned i dem alle sammen. I har også lejet øh, nordmand øh, i øh, Der er en til gengæld, der øh, spørger Jakob siger, at der er kommet mange udlændinge til under øh, dig, PC. Kan, nu lister han dem op, det jeg så ikke sige igen. Er der en plan for nationalitetsfordeling på holdet? For ikke fankredse øh, lader det til at betyde noget, men betyder det også noget i direktionen? Ja, det betyder ekstremt meget. Øh, jeg, jeg vil jo... Altså, øh, mange af dem, vi får op nedfra er jo selvfølgelig dansker, men vi har jo også et internationalt akademi. Så det er jo også og det er også en New Zealander i Marco Starmanis, som kommer op. Og det skal vi også have, fordi vi skal have en anden slags akademi, hvor vi kan tiltrække også de største talenter, andre steder fra udenfor, for Skandinavien. Men ja, det er en prioritet, at vi også har en gruppe af danskere, og gerne både U21 og A-landsholds- spiller i, i vores trup. Og der øh, har vi også i det her vindue sagt farvel til en del danskere. Mm. Øh, og, og, så, så det er klart. Men, men, men jeg, kan ikke, øh, jeg kan jo ikke bare hente danskere. Fordi så kommer jeg jo bare til, øh, det, igen, det skal være de rigtige handler, det skal være de rigtige, øh, på det rigtige tidspunkt. Så, øh, men ja, det, vi skal have flere øh, danskere i skandinavere. Mm. Er det lige meget om de danske eller skandinavere i virkeligheden? Nej, jeg vil helst at de dansker, danskere, okay. 100%, men, men, men det er ikke altid sådan øh, klaveret, at spiller. Men hvordan, hvordan gør man så, og det kan jo begge svare på, øh, i forhold til det her omklædningsrum og de der famøse kliga, der tales om i dårlige tider i hvert fald? Altså, hvordan undgår man med en masse nationaliteter, at man får den kultur, sådan relativt homogene kultur, man gerne vil have i en dansk klub? Det er jo parametre, som, som man også sidder og kigger på, når du henter spillere. Hvem er det, der, der kan finde ud af at være i sådan et omklædningsrum? Hvem er det, der... Hvad, hvad har du i, i gruppen allerede, som, som, som kan tage hånd om de her ting? Jeg, jeg kan huske dengang, at uh, back in the days, uh, der var det, fik du jo også opgaver. Uh, dengang, der tror jeg, det var sådan, at når man havde været i klubben et stykke tid, så når der kom en ny spiller, så fik man at vide, nu hjælper du ham her på plads. Uh, jeg kan Thomas Antonellius blev hentet i, i Coventry i sin tid, og der... Uh, ham bor du på værelse med. Hjælp ham og Jessica med at finde lejlighed i København, finde ud af hvor og så videre og så videre. Og der stod man bare til rådighed. Der ved jeg godt, at i dag har vi klubben jo udviklet, og der er et større støtteapparat. Folk ansat til det. Ja, så, så, så, men, men det var faktisk ret sundt, fordi jeg havde det jo samme. Det var, jeg, det var så faktisk Michael Mieu som introducerede mig dengang til København og til hvor og hvordan har vi lavet Men du skal jo kigge på, du skal være sikker på, at du har de... de øh, Personligheder, med, med den menneskelige kvalitet, også i gruppen, når du, når du sætter en trup sammen, det, det, det er klart. Har du det? Ja, det har jeg. Jeg vil bare tilføje et aspekt øh, i det her. Øh, øh, for det første er det nok ofte sådan, at når resultaterne øh, er lidt øh, op ad bakke, så er der en vis tendens til, at der er altid er nogen, der prøver at finde på historier om, at det er nok også fordi, der er nogle spillere, der ikke kommer godt ud af det med hinanden i omklædningsrummet, eller hvis resultaterne er dårlige, så er det træneren, der har det så, tabt omklædningsrummet. Det med. Jeg tror nok, de fleste gange, er det er en lille smule overdrevet, fordi naturligvis er det altid vanskeligt, når man har modgang, og så er det jo i modgang, man skal vise, at nu står man sammen. Men et andet aspekt er jo også det sproglige, Altså, nu er de fleste omklædningsrum øh, i Danmark, øh, de er jo internationale, øh, og der er to ting, der gør sig gældende. Den ene er, at det er blandt andet fordi mange af de bedste danske spillere, de frygter dyre. Altså skal der købe dem, det er næsten umuligt at komme til en anden klub med mindre at øh, du virkelig øh, lægger boksen. Og så vælger man selvfølgelig et andet alternativ, fordi det er muligt at finde spillere af anden nationalitet, som er lige så gode og det ser vi også resultatet af, at der er ganske mange udlændinge i dansk fodbold. Måske for mange i virkeligheden. Men det er jo en konsekvens af, at danske spillere er for dyre. Og hvis ikke de vil gå ned i løn, så er der ikke nogen job. Og der er problemet jo det, at man i omklædningsrummet skal selvfølgelig sikre, at man kan kommunikere også med hinanden, uden at der er nogen trænere eller hjælpere eller assistenter eller velfærdsansatte, der hjælper til. <laughs> um, og der kan det jo være nogle gange være et sproglig problem, hvis spillere man får af anden nationalitet, det kan være østeuropæere, det kan være sydamerikanere, Afrikaner for nu tage et eksempel, ikke så meget afrikaner, fordi de fleste taler enten fransk eller engelsk. Men, øh, øh, hvis ikke de er i stand til at øh, relativt hurtigt at lære sig, lige meget, meget sprogundervisning man laver, et lidt i hvert fald øh, til daglig brug, fodboldmæssigt, øh, forståeligt, dansk, engelsk af en eller anden art, så får de jo problemer. Og det er jo ikke kun i Danmark, må jeg sige. Altså, øh, der er jo masser af eksempler, f.eks. for danske spillere, der kommer til Italien, og der er der bare sådan i italiensk omklædningsrum, der taler du italiensk. Og hvis ikke du sørger for at lære at er bare nogenlunde forståelig fodbold italiensk. Og så kan du ikke ja. kommunikere med træneren, du kan ikke kommunikere med nogen, og når du så øh, måske ikke lige præsterer på højste niveau, så er det den letteste at sætte ud på bænken, fordi så er vi ikke det problem. Mm. Ja, øh, og det er jo der, jeg tror ofte, at man har udfordringen nu om dagen, det er også at sikre, at spillere, måske fra mere eksotiske øh, adresser, at de øh, integreres øh, sprogligt med kammeraterne i omklædningsrummet så de ikke isolerer sig, eller hvis man er for mange af den slags, at de sidder i et hjørne og, og, og snakker med hinanden. Fordi, øh, så er det jo ikke, fordi der er klikker, men fordi det er nemmere. Vi kender det jo alle sammen. Ja, det er klart, man sætter sig sammen med nogle andre danskere, hvis man er i et udenlandsk omklædningsrum, ikke? Vi kan lige prøve at se skiltet over tilgang pt, og så fortæl mig lige, fordi at nu har du jo skibet nogle publikumsøgninger der Rami, som, som jeg kalder super eller som du ikke gør. <laughs> og så, så er der også en Victor Fischer, som også har et særligt hjerte hos jeres fans. Hvad har tankerne været omkring måske ikke at hente en ny publikumsøgning ud, for det kan man, ind, for det kan man aldrig helt vide, men, men at sende sådan en som Fischer afsted, som Jamen, også man siger, jeg, jeg tror, værdi. Jeg tror jeg er ikke så bange for, at, at der ikke vokser nye publikumsfavoriter frem. Fordi det vil altid gøre i en klub som FC København. Det, det handler om, at, at at du forstår, hvad det er, du er en del af. Men også den succes, som kommer, når du vinder fodboldkampen, Så vokser der nye frem. Lige nu er det Pep Biel, som, er, som, som alle synes er fantastisk. Jonas Vind. Tidligere Thomas Delaney, hver hans hårde arbejde, og er han tror, prøv, hårde. Som, som, som man som, som alle kunne identificere sig med. Jens Dage er lidt det samme. Altså, Jens Dage er et dansk pas, så det er ikke lige så sjovt at skrive om, men altså, det er så altså bare en spiller, som har lavet fem mål nu i de sidste fem-seks kampe. Så, så der vokser altid nye favoritter øh, frem. Jeg kan huske, Diego Tour var jo også en, en favorit i FC København i gamle dage, så, så, så, så Victor var bare kommet, landet et sted, hvor vi, jeg tror alle egentlig godt kan lide Victor Fischer, Æ, og han kan om nogen bære FCK-trøjen, og han, han, er, han er kæk, og han er, han er, han er faktisk også en, en, en, en god fyr, en intelligent fyr, som også kunne, kunne finde ud af lige at, at trykke på nogle knapper en gang mellem, når han var i, i, i mediernes søgelys. Men det er også en dygtig spiller, og vi skal bare huske, at, at han var også på peak, da han kom hjem og spillede nogle fantastiske sæsoner. Men, men, men du kan bare ikke leve på det, du har gjort tidligere. Så, så, så, men så er det også svært at have så, hvad kan man sige, så, øhm, så central en figur i et omklædningsrum, når han ikke spiller? Jo, men han det han tror får jeg også, det, har, det, har, det har sagt, det er jo, at hvis, hvis du har en position, øh, og du har, har, har vundet den position i både på holdet og mm. i... i i fansenes øjne og, i, og så videre og så videre, har gjort det godt, og der sker nye ting, og du ender på bænken, så er det jo svært. Der er nogen, der kan håndtere det. Der er andre, som ikke, det ikke er sundt for at blive hængende i den situation. Og derfor tror jeg, at da Victor kommer til mig, der, der er vi egentlig ret enige om, at det, det er det rigtige for dig at komme videre. Men det er klart, du har altså en vis værdi, så jeg kommer ikke bare til at, at rive kontrakten over og så, så sige, værsgo, gå ud og finde en ny klub. Så I må komme med et eller andet, eller der må komme nogen, som synes, det er interessant at tilknytte Victor Fischer. For ellers så må vi finde ud af det, så skal vi løse det. Jeg har et par spørgsmål tilbage, inden vi slutter, som jeg synes er gode. Så lad os lige tage dem. Axel Mohn, jeg er ret dårlig til Jeg ved ikke, hvordan det udtales. m der renner to kæmpe talenter rundt på u 19-holdet i form af Oje Oskarsson og Rooney. Jeg vil ikke lige sige hans efternavn, apropos. Hvad er planen med dem? Hvornår skal de ind omkring første hold. Jamen, nu skal det jo lige blive, Den ene skal i hvert fald lige blive 16 år før, før vi kan se ham overhovedet i vores regi, men det, det, er jo, det er jo ikke kun de to, der er jo, der er jo flere, der, er jo, der, er jo, der bliver lavet et rigtig godt stykke arbejde. Og det er jo en del af vores strategi også, at vi vil finde plads, når de er gode nok, oppe i Superliga-truppen. Men, men der er ingen tvivl om, at når vi ser dem, og de træner med, og de træner oppe af med Superligaen, jamen så, så har de kvalitet allerede nu, som også kunne have været, som kan bringes i spil. Men... men Hvorfor skulle de apropos, apropos hypen, så, så, så ja, jeg, er, jeg er meget sådan, øhm, optaget af også at lancere øh, spillere på det rigtige tidspunkt. Og, og, og de skal også være klar til det øh, mentalt og, og modenhedsmæssigt. Så, så, så det, det, det, er ikke, det er ikke bare så let. Det er store talenter, og de skal nok, vi skal nok få dem at se. Mathias Hansen spørger, hvor langt er man med at finde de kantspillere, der skal til klubben her til vinter? Der er mange spørgsmål i det. Var skuffet er PC over det ikke lykkedes at finde en kantspiller i sommer? Var det ikke en stor chance at tage ikke at hente en kant? Og er du i for tyndt besat på kampen? Jeg kan slutte med det sidste. jeg sige, det er jeg ikke så nervøs for, fordi der sker også ting undervejs. For eksempel så vokser Bøvig jo hen over preseason, og det er klart, det er jo ikke til at lægge alt ansvaret over på ham, men vi har også Luther, som har haft lidt problemer med, med nogle, nogle personlige papirer og sådan noget i, i, i Sydafrika, ikke kunne komme frem og tilbage og har haft det lidt urent uh, trav nu her, uh, som vi har store forventninger til, Jens hans ligger og måske den mest skorende kan lige nu i, i Superligaen. Så, så det, det, der sker nogle ting undervejs, som også gør, at okay, når William Böving ligger og spiller og er en af de bedste på 21 landshold, skal vi så ikke, vi så ikke også sørge for, at der er en vej for ham ind til, til spilletid? Mm. Uh, men det er klart, Øh, og det har ikke været nogen hemmelighed. Altså, jeg ville en, vi ville have haft en, en, en, ren, en rendyrket øh, kandspiller, og, og det må vi bare konstatere, at det lykkedes vi ikke med. Og så var vi for langt ned på listen til sidst, følte jeg, øh, både igen i forhold til spillerens kvalitet, men også øh, til typen, vi gerne ville have ind, og til de penge, vi skulle bruge på det. at, øh, at, at, at, at Så var det, vi skiftede spor og gik på Isak, som også kan gøre det derudefra. Så, så, så øh, øh, ja, jeg vil godt have haft en, en rendyrket kandspiller. Det... det øh, men jeg er, ikke, jeg er ikke bekymret for, at vi ikke har de spillere, vi skal bruge. Men kan du blive nødt til at vente til sommer? I jævnførte det, du sagde før med, der var også nogen, der gerne ville spille Champions League eller Europa League. Kan du være nødt til at vente til, at I har en mere attraktiv vare at præsentere? Jamen, det, det, det er muligt. Det kan jeg jo ikke svare på nu. Altså, vi, vi kommer jo til at være aktiv igen i, i januarvinduet. Selvfølgelig gør vi det. Men det kan være på, på flere forskellige. Vi bliver jo klogere hele tiden, som, som rejsen den den er den er undervejs, men men men men øh, ja, det kan det rope, hvor vi skal vente, men men det er det er nok øh, horisonten bliver nok for langt trods alt hvis vi skal vente hele til sommer. Så der er der nogen, der skal begynde at glæde sig til vinter, eller i hvert fald være spændte på, hvad der kan ske i vinteren? Øh, ja, det tror jeg altid, det er spændende. <laughs> det er koldere at stå uden for jeres <laughs> ja, træningsanlæg i slut. januar, eller hvornår den ligger, transfer deadline. Hvad, hvad, når du ser frem i FC København, når du ser på truppen, ser umiddelbart fremad, hvad er det spilleren du savner? Jeg ved simpelthen ikke, om jeg savner noget. Altså, jeg, jeg synes, det et eller andet sted er lykkedes, at øh, det store ungdomsarbejde, der er lavet i FCK Talent, øh, udmyndter sig i, at der kontinuerligt kommer spillere op. Æh, I gamle dage sagde vi, øh, kan man lave en førstholdsspiller fra hver årgang, øh, så skal man være glad. Og nogle gange har man gode årgang, så laver man to eller tre og så er der årgang, hvor man ikke laver nogen. Uh, og det er altid en balance. Nu synes jeg jo i virkeligheden, det er lige før, at der er for mange. Uh, ikke fordi jeg ikke glæder mig over, at der er mange, men igen, uh, der skal være spilletid til dem, hvis de skal udvikle sig, og samtidig skal man jo også uh, have så stor konsistens i de præstationer, der er, at man kan kontinuerligt vinde de fodboldkampe, der skal vindes. Heldigvis et travlt efterår, så FC København spiller øh, to gange om ugen nu, engelske uger hele tiden, pokalkampe, internationale kampe, superliga -kampe, Så der bliver sådan set rigeligt at tage fat på, og forhåbentlig kan de fleste holde sig skadesfri. Så det jeg måske siger, og jeg kan høre det også, det er PC, jeg vil ikke sige det lige ud, men sådan høre ham sige, det er jo bare, han er stadigvæk på jagt efter at tilføje noget kvalitet på holdet, og noget rutine, fordi det der er også brug for, og det er jo i takt med, at de ældre også bliver ældre, så skal der nogen ind, og det er ikke alle man selv kan udvikle. Der bliver man nødt til at finde nogen, der kan gå ind. Og hvis jeg savner noget, på så Københavns hold, måske igen med tanke på kampen i går, der er, der er nogen inden, der kan læse kampenes øh, temperament endnu tydeligere. Og ligesom tage bestik af situationen og være den personlighed og, og, og, og banderfører, der siger nu skal jeg så høre her, nu stiller du dig der og du stiller dig der, og så giver I matten og så spiller vi, og så sender vi Midtjylland ud at løbe indtil de er trætte, i stedet for at I alle sammen prøver at løse opgaven øhm, og Det kunne så, jeg godt tænke mig Og så skal vi huske, at vi har Rasmus Falk ud lige nu som står præcis for det du uh, siger her Men er det ja, nok at have det er Rasmus ikke Falk? Nej nej, nej, nej, nej nej, men altså, det er jo klart det er jo en, det er en strateg, mm. og som, som kan nogle så ting Vi må have en mere så eller Jamen, det kan da godt være. Vi, vi, det kan også være, der vokser andre strategier frem. Det jo det. Men, men det er jo det. interessant, at en, en, en så stor KB'er som dig, der synes, der er for mange KB-regnavlede jeg synes det, det spiller i vores det, uge. Det, det, det, det, det sagde jeg ikke. Jeg synes, det er fantastisk. Øh, men altså, øh, du, ved, hvad, du ved, hvad jeg mener. Jeg synes, jeg er udtrykket mig ret tydeligt. Altså, det er jo klart, at der er også kampe, der, der skal vindes, og som skal vindes på rutinen. Ja. Til sidst, hvilken hylde kan du hente fra... I næste transfervindue, er det det, vi har set nu, eller øh, skal vi skal dem, der sidder og håber, forvente det? Jo, men det. Vi, er jo, vi, er jo, vi er jo ind, altså vi, vi er jo, øh, hvilken hylde, jeg tror, det, det, det bliver vist lidt for diffust at sidde og snakke om det, fordi, fordi hvad hedder det, jeg ved ikke, om, om seerne, de ved, hvad, hvad det er, vi for nogle spillere vil sætte spiller, af, altså, vi, vi, ja. vi har jo været på spillere, som, altså, det er jo det er igen det der med, at vi jo gerne vil have spillere, øh, som er det rigtige sted i, i karrieren, øh, som vi kan som, ja, øh, betale øh, penge for nogle gange, når vi bliver nødt til det, men som også har et videresalgspotentiale, og som passer ind i, i, i den øh, stil og den, den fodbold, vi gerne vil spille. Så, øh, så ja, vi, vi, vi kigger da øh, alle steder, også hos de største klubber, øh, men også øh, finder der også inspiration hos klubber, som, som øh, med, med mindre europæiske budgetter gør det godt i Europa, og det, det, der, der er jo også kvalitet der. Og det er jo steder, hvor vi stadigvæk trods alt har midler til at komme ind og, og, og hive spillere ud fra. Men der var jo længe snak om først Daniel Vass, senere Andreas Skov olsen Er det for høj en hylde for FC København, PT? Jamen, det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, jeg tror ikke, at, at, at hvis vi vil gå over lidt, så kan vi jo godt, at, hvad hedder det, tilknytte dem. Men det er jo spørgsmål, om vi vil det. Altså, i forhold til, hvor, hvor, altså, hvor mange penge, hvor, mange, hvor stor en procentdel af vores budget vil vi lægge på en bestemt spiller. Mm -hmm. Samtidig så, så tror jeg det med Andreas Gårdsen, det var jo aldrig et tema. Altså, vi snakkede jo med øh, hvad han, øh, Bolognas sportsdirektør omkring Baldursson, og hvad det? selvfølgelig har jeg spurgt, om det var en mulighed, fordi at han var gået lidt i glemselen, og, og han spillede ikke nok, mm. og så videre, men det var, aldrig, det var aldrig et tema. Så selvfølgelig har vi undersøgt det, men det gjorde vi som noget af det første i vinduet. Så det var meget sjovt, at den blev med at hænge ved, og jeg tror til sidst var vi nødt til at sige yes, skal vi ikke gå ud og dræbe? Jo, bare gå ud og lukke den ned. Der er ingen grund til, at folk går og forventer det. Og hvad med det Vaz? Det, det, det er jo en spiller, som i bund og grund, man skal forhøre sig på. Det er en dansk spiller som, som overvejer til hjem, så vi skal passe vores arbejde. Mm. Find ud af, om det er overhovedet noget, der er interessant. Vi <laughs> skal passe vores arbejde. <laughs> Jamen tak, fordi at du tog fri for arbejde en time, eller så det har også en del af arbejdet. Ja, man men for at være her i Københavnets Klub, det var en fornøjelse. Tak for alle informationerne. Og Programmet blev præsenteret af Discovery Plus.